Castelul Pista 14 Capitolul al 8 lea Ca se bucura că a scăpat de înghesuia la și secundanților din camera bine încălzită. Apoi mai era și puțin ger, zăpada se întărise, așa că mersul era mai puțin anevoios. Numai că începea să se întunece și Ca grăbi pasul. Castelul, ale cărui contururi începeau să se estompeze, zăcea în liniște ca totdeauna. Ca nu zărise până acum nici cea mai mică urmă de viață acolo. Poate că nici nu era cu putință să distingi ceva din depărtarea asta și totuși ochii erau dornici să vadă și suportau cu greu această liniște. Privind castelul, K. Ca avea uneori impresia că observă pe cineva care stă nemișcat și se uită în gol, nu pierdut în gânduri și de aceea izolat de toată lumea, ci degajat și nepăsător. Ca și cum ar fi singur și nu l-ar observa nimeni, și totuși, trebuia să-și dea seama că îl observă cineva, dar asta nu-i turbura liniștea și, într-adevăr, nu se știa dacă asta era cauza sau efectul, privirile observatorului nu se puteau menține țintite și alunecau în lături. Impresia aceasta era azi mai intensă din pricina amurgului timpuriu. Cu cât privea mai mult într-acolo, cu atât distingea mai puțin, cu atât mai adânc se scufundea totul în amurg. În clipa în care ajunse în fața curții domnești, unde nu se aprinseseră încă luminile, se deschise o fereastră la etajul întâi, un domn tânăr și gras, cu fața rasă, îmbrăcat într-o blană, se aplecă în afară și rămase apoi la fereastră. Nu răspunse la salutul lui K, nici măcar cu o ușoară înclinare a capului. Ca nu întâlni pe nimeni nici în tindă, nici în sala birtului, iar mirosul de bere stătută era și mai puternic decât rândul trecut. Așa ceva nu s-ar fi putut întâmpla la hanul podului. Ca se duse numai decât la ușa prin care îl observase rândul trecut pe clam, apăsă cu băgare de seamă pe clanță, dar ușa era încuiată. Apoi încercă să găsească locul găurii din ușe, pipăind cu degetele, dar se vede că dopul cu care fusese astupată se potrivea atât de bine, încât în felul acesta nu se putea găsi locul. De aceea aprinse un chibrit. Atunci fus speriat de un țipăt. În colțul, dintre ușă și teșgea, lângă sobă, ședea gemuită o tânără fată și se holba la el, în lumina chibritului, cu ochi somnoroși, deschiși cu osteneală. Era pe semne succesoarea Fridei. Fata își reveni repede, aprinse lumina electrică, părea încă supărată, apoi îl recunoscu pe ca. A, domnul Arpentor!" zise ea zâmbind. Îi întinse mâna și se prezentă. Mă cheamă Pepi. Era scundă, cu obrajii roșii și înfățișarea sănătoasă. Părul bogat, de un blond roșcat, era împletit într-o coadă groasă, formând în jurul feței un cerc de cârlionți. Purta o rochie foarte puțin potrivită cu ea, dintr-un material cenușiu lucios, care cădea drept și era strânsă jos, cu o neîndemânare copilărească, de o panglică de mătase legată într-o fundă, așa încât o împiedica la mers. Întrebă de Frida ce mai face și dacă se va întoarce curând. Era o întrebare aproape răutăcioasă. Am fost chemată în mare grabă, urmăia, îndată după plecarea Fridei, fiindcă nu cine poate fi angajată aici. Până acum am fost cameristă, dar schimbarea nu e avantajoasă pentru mine. Aici e multă muncă de noapte, foarte obositoare, nu cred că am să o suport. Și nu mă miră că Frida a renunțat. Frida era foarte mulțumită aici zise ca, pentru a-i atrage în sfârșit. Atenția asupra deosebirii ce exista între ea și Frida și peste care ea trecea. Să nu o credeți," zise Pepi. Frida știe să se stăpânească mai bine ca oricine. Nu măturisește ce nu vrea să mărturisească și nici nu remarci că ar avea ceva de mărturisit. Sunt în serviciu aici de ani de zile la oaltă cu ea, am dormit mereu în același pat, dar nu suntem intime. Sunt sigură că acum nici nu se mai gândește la mine." Singura ei prietenă este, poate, birtășița bătrână din hanul podului, lucru cât se poate de semnificativ. Frida e logotnica mea, zise ea, și, între timp, tot mai căuta gaurica din ușe. Știu, zise Pepi, de aceea vă spun toate astea. Altfel n-ar prezenta niciun interes pentru dumneavoastră. Înțeleg, zise ea. ești de părere că pot să fiu mândru că am cucerit o fată atât de rezervată. Da, zise Pepi, râzând mulțumită, ca și cum l-ar fi câștigat pe K pentru o înțelegere secretă cu privire la Frida. Dar ce preocupa pe K și îl distrăgea de la căutare nu erau de fapt vorbele ei, ci apariția și prezența ei în acest loc. Desigur, era mult mai tânără decât Frida, aproape o copilă și îmbrăcămintea îi era caragheasă, pe semne se gătise așa cum credea că e potrivit cu importanța exagerată în închipuirea ei a unei ospătărițe. Și această închipuire era oarecum îndreptățită, căci postul acesta, care nu i se potrivea încă, îi fusese atribuit, desigur, pe neașteptate și pe nemeritate și numai provizoriu. Nu i se încredințase nici măcar geanta de piele, pe care Frida o purta mereu atârnată de centură. Iar pretinsa ei nemulțumire de acest post nu era decât îngânfare. Și totuși, în pofida felului ei copilăresc cugetat, avea desigur și ea relații cu castelul, căci, dacă nu mința, fusese cameristă. Neștiutoare de ce poseda, își trecea zilele somnolând și dacă o îmbrățișare a trupului ei mic și durduliu, cu spatele puțin adus, nu-i putea smulge această posesie, i-o putea totuși atinge și îl putea încuraja în demersul dificil pe care avea să-l facă. Atunci să fie oare la fel ca și cu Frida? Ba nu, era altfel. Ajungea să te gândești doar la privirea Fridei ca să-ți dai seama. Niciodată ca, nu s-ar fi atins de Pepi. Cu toate acestea, se simți nevoit să-și acopere câteva clipe, ochii cu mână, atât de abit se uita la ea. Nu e nevoie de lumină, zise Pepi și Am o stinse. Am aprins-o doar fiindcă m-ați speriat rău. De ce ați venit la urma urmei? A uitat Frida ceva? Da, zise ca, arătând spre ușa cu pricina. Aici, în camera de alături, a uitat o față de masă albă, tricotată. – Da, fața ei de masă, zise Pepi. Îmi aduc aminte, frumos lucrată, am ajutat-o și eu, dar nu cred să fie în camera asta. – Frida crede că da. – Cine stă aici? întrebă ca. Nimeni, zise Pepi, e salonul domnilor. Aici beau și mănâncă domnii, adică asta e destinația camerei, dar cei mai mulți rămân sus, în camerele lor. – Dacă aș ști că acum nu e nimeni în odaie, zise ca, Aș intra cu plăcere ca să caut fața de masă. Dar nu e sigur deloc, Clam de pildă obișnuiește să stea aici. Clam nu e aici, cu siguranță că nu e, zis Pepi. E gata să plece, Sania îl așteaptă în curte. Ca părăsi sala imediat, fără o vorbă de explicație, iar întindă, în loc să se îndrepte spre ieșire, se duse spre interiorul casei și, traversând-o, ajunse în curte. Ce frumos era aici și ce liniște! O curte pătrată, înconjurată din trei părți, de clădirea Hanului, iar dinspre stradă, o stradă laterală pe care nu o cunoștea, de un zid înalt și alb, cu o parte mare și grea, acum deschisă. Aici, dinspre curte, casa părea mai înaltă decât din față, cel puțin etajul întâi era complet clădit de la un capăt la altul și avea un aspect mai impunător, căci avea de-a lungul lui o galerie de lemn închisă, cu excepția unei deschizături orizontale, înguste, la înălțimea ochilor. În fața lui K, dar în direcție oblică, încă în corpul central al clădirii, înse aproape de colțul pe care îl forma cu aripa opusă, celei din care ieșise el, se afla o intrare deschisă, fără ușe. În fața acestei intrări aștepta o sanie închisă, de culoare sumbră, înhămată cu doi cai. În afară de vizitiu, pe care ca mai mult îl ghicea decât îl zărea la depărtarea asta, în lumina de amurg nu se vedea nimeni. Cu mâinile în buzunar, privind precaut în toate părțile, ca se apropie de sanie, ocolind curtea pe două laturi ale ei, mergând de-a lungul zidurilor. Vizitiul, unul dintre țăranii care fusese rândul trecut la bit, stătea cufundat în șuba lui, uitându-se la el cu indiferență, Cam așa cum urmărești mersul unei pisici. Când Ka ajunse lângă el și îl salută, și când până și ca de dă dură semne de neliniște, din ticina omului lăsărit deodată din întuneric, rămase la fel de indiferent. Asta îi convenea lui ca. Rezemat de zid, scoase pachetul de mâncare cu un gând de recunoștință pentru Frida, care abusese grijă să-i dea merinde și aruncă o privire iscoditoare spre interiorul casei. Văzun niște trepte ce coborau de la etaj, formând un unghi drept jos, perpendiculare pe un coridor scund, dar părând lung. Totul era curat, spoit în alb, bine delimitat de munchi și unghiuri drepte. Așteptarea a fost mai lungă decât crezuse. De mult își sprăvise mâncarea, frigul îl pătrundea, amurgul se transformase în noapte, și clam tot nu se arăta. Poate să mai dureze mult, îi zise deodată o voce aspră în imediata lui apropiere, așa încât K. tresării. Era vizitiul care se întindea și căsca zgomotos, parcă abia trezit din somn. Ce poate să mai dureze mult?" întrebă K., deloc nemulțumit de a fi deranjat, căci liniștea și tensiunea continuă îl apăsau. Până să plecați," îl zise vizitiul. Ca nu-l înțelese, dar nu mai întrebă nimic, crezând că în felul acesta... Îl va determina mai bine pe acest îngânfat să vorbească. Lipsa oricărui răspuns, așa în întuneric, era aproape provocatoare. Și, într-adevăr, vizitiul îl întrebă după o scurtă tăcere. Vreți un pic de coniac?" Da," zise ca, fără să se gândească, prea ispitit de înbiere, fiindcă îi era frig. Atunci deschide portița Saniei," zise vizitiul. Căptușeala are un buzunar unde sunt câteva sticle, luați una, beți și dați-mi-o și mie pe urmă. Mie mi-e greu să cobor cu șuba." ca, îl cam plictisea să-i facă asemenea servicii, dar din moment ce tot intrase în vorbă cu vizitiul, ascultă de el, chiar cu primeștea de a fi surprins de clam umblând la sanie. Deschise portiera lată și ar fi putut să scoată numai decât o sticlă din punga fixată în interiorul portierei, dacă nu l-ar fi tentat atât de tare, Acum că ușa era deschisă, să pătrundă în sanie, încât nu putu rezista. Vroia să șadă înăuntru doar o clipă. Se furișe în interior. Căldura din sanie era extraordinară și rămase la el, deși portiera era larg deschisă, ca neîndrăznind să o închidă. Nu-ți dădeai seama dacă stai pe o banchetă, într-atât te funda în perne, cuverturi și blănuri. Puteai să te întinzi în toate direcțiile, mereu te cufundai în ceva cald și moale cu brațele întinse în lături, cu capul rezemat de pernele dispuse comod în tot locul, ca se uita din sanie spre casa întunecată. De ce dura atâta până să vină clam? Ca amețit de căldură după atât a stat în frig, ca dorea să vină în sfârșit clam. Gândul că ar fi mai bine să nu fie văzut de clam acolo stăruia, fără a deveni de plin conștient în mintea sa ca ceva ce îl deranja vag. Uitarea aceasta era favorizată de purtarea vizitiului, care nu putea să nu știe că se află în sanie și îl lăsa totuși să stea acolo, fără măcar să-i ceară coniacul. Se arăta deci prevenitor, dar ca vroia de fapt să-l servească. Fără a-și schimba poziția, întinse ale mâna spre buzunarul lateral. Dar nu spre cel de pe portiera deschisă, care era prea departe, ci spre cel de dincolo, de pe portiera închisă. Oricum, era indiferent și acolo erau sticle. Scoase una, o destupă și mirosi. Zâmbi fără să vrea, mirosul era atât de dulce, atât de mângâietor, ca atunci când auzi pe cineva care ți-e foarte drag, lăudându-te și spunând vorbe calde, și nici măcar nu știi despre ce e vorba și nici nu vrei să știi, și ești doar fericit, știind că el e acela care ți le spune. Să fie coniac, se întrebă ca, îndoindu-se și gustă din curiozitate. Ba da, ce ciudat, era coniac, te ardea și te încălzea. Și cum se transforma, în timp ce beai, din ceva care era aproape doar purtătorul unui parfum dulce, într-o băutură potrivită unui vizitiu? E posibil? Se întrebă ca parcă plindere proși față de sine însuși, și mai bău o înghițitură. Atunci, K era tocmai ocupat să mai tragă o dușcă, se făcu deodată lumină, se aprinsese lămpile electrice pe trepte, de pe culoar, din vestibul și de afară, deasupra intrării. Auzi pași, cineva cobora treptele, scăpă sticla din mână, coniacul se vărsă peste o blană, ca sări din sanie, mai avut timp să trântească portiera, care se închise pocnind și bubuind, și îndată după aceea, un domn ieși din casă, pășind încet. Singura consolare îi se păru că nu era clam, sau poate că era din potrivă regretabil. Era domnul pe care ca îl zărise la fereastra etajului întâi. Un domn tânăr, cu o înfățișare foarte sănătoasă, cu tenul alb și obrajii roșii, dar foarte serios. Și ca se uită la el sumbru, dar această privire se adresa propriei sale persoane. Mai bine ar fi fost să-și fi trimis secundanții, în halul în care se purtase el, s-ar fi priceput și ei să se poarte. În fața lui, domnul tot mai tăcea, ca și cum n-ar avea suflu destul în pieptul său larg, pentru cât ar fi despus. E revoltător," zise el apoi, dându-și pălăria puțin mai pe ceafă. Cum? Domnul nici nu știa probabil că el stătuse în Sanie și totuși găsea că e ceva revoltător. Poate faptul că dânsul pătrunsese până în curte." Cum ați ajuns aici?" întrebă apoi domnul mai încet, răsuflând, acceptând parcă ce nu se mai putea schimba. Ce întrebări? Ce răspunsuri? Să mai și mărturisească oare explicit acestui domn că drumul la care porni se plinde atâtea speranțe fusese zadarnic?" În loc să răspundă, ca se întoarse spre Sanie." O deschise și scoase de acolo cascheta pe care o uitase înăuntru. Observă jenat că băutura a picurat pe scară. Apoi se întoarse iar spre acel domn. Acum nu mai pregeta să-i arate că fusese în sanie, nici nu era lucru cel mai grav. Dacă îl va întreba, dar numai în acest caz, n de gând să-i ascundă că însuși vizitiul îl pusese să deschidă sania. Grav cu adevărat era însă că domnul acesta îl surprinsese, că nu-i rămăsese timp să se ascundă, ca să-l poată aștepta apoi în voie pe clam sau că nu avusese destulă prezență de spirit să rămână în sanie, să închidă ușa și să aștepte acolo pe blănuri până să vină clam sau să stea acolo măcar până ce domnul acesta mai era în apropiere. Desigur, nu putuse să știe dacă cel care se apropia nu cumva era însuși clam, în care caz era firește mult mai bine să-l primească în afara saniei. Da, fusese rămulte de cumpănit în acel moment... Dar acum nu mai era nimic de făcut, totul se terminase. Veniți cu mine, zise domnul, nu tocmai poruncitor, dar era o poruncă, nu atât în vorbe cât în gestul scurt, care le însoțea, făcut cu o indiferență intenționată. Aștept pe cineva, zise ca, nu în speranța vreunui rezultat, ci doar din principiu. Veniți, mai zise odată domnul cu totul neclintit, ca și cum ar fi vrut să arate că nu se îndoise deloc de faptul că într-adevăr ca aștepta pe cineva. Dar atunci scap persoana pe care o aștept, zise ca dând din cap. În pofida tot ce se întâmplase, avea sentimentul că ceea ce obținuse până acum era într-un fel proprietatea sa, pe care o mai păstrează cei drept doar în aparență, dar pe care nu e totuși obligat să o cedeze la prima poruncă oarecare. O scăpați oricum, fie că așteptați, fie că plecați, zise domnul tăios după părerea sa, dar surprinzător de îngăduitor după modul de a gândi a lui ca. Atunci prefer să o scap așteptând, zise cu îndărătnicie ca, decis să nu se lase gonii de acolo, numai prin cuvintele acestui domn. Atunci, domnul închise pentru câtva timp ochii, cu o expresie de superioritate pe față și cu capul dat pe spate, ca și cum ar vrea să revină de la lipsa de judecată a lui ca, la propria sa rațiune, își trecu vârful limbii peste buzele ușor între deschise și zise apoi către vizitiu, Deshamă caii. Ascultător față de domn, dar cu o privire piezișe spre ca vizitiul se văzut silit acum să se dea totuși jos, cu șubă cu tot, și se apucă să tragă ei și Sania, dar șovăind, de parcă ar fi așteptat nu un contraordin din partea Domnului, ci o declarație a lui ca cu privire la intențiile sale, înapoi spre aripa clădirii care adăpostea pe semne, de după o poartă mare, un graști și un șopron pentru trăsuri. Ca se văzu părăsit, într-o parte se depărta Sania, în cealaltă, urmând drumul pe care venise ca, tânărul domn, ambii foarte încet, ca și cum ar vrea să-i dea de înțeles lui ca că mai stă în puterea lui să-i aducă înapoi. Poate că era în puterea lui, dar nu i-ar fi folosit la nimic. Să aducă Sania înapoi însemna să se gonească pe sine însuși. Așa că rămase singur stăpân pe câmpul de luptă, dar era o victorie fără satisfacție. Se uita ba după domn, ba după vizitiu. Domnul ajunsese la ușa prin care Ca, ieșise în curte, se mai uită o dată în urmă. Lui Ca îi se păru că mai dă din cap, văzând atâta încăpățânare, apoi se întoarse cu o mișcare decisă, scurtă și definitivă și intră în coridorul în care dispăru îndată. data. Vizitiul rămase mai multă vreme în curte, avea cu Sania de furcă, trebuind să deschidă întâi ușa grea șopronului, să aducă Sania de îndăratele la locul ei, să deshame cai, să-i conducă la iesle și le făcu pe toate cu seriozitate, concentrat, fără nicio speranță de a mai pleca curând. Robotea asta în tăcere, fără măcar o privire spre ca, îi se păru acestuia un reproș mult mai sever decât cel exprimat de purtarea tânărului domn. Și apoi, după ce vizitiul, îi munca în șopron și în graști, traversă oblic curtea, închise poarta mare, se întoarse, pășind încet și absorbit doar de contemplarea propriilor sale urme în zăpadă, se încuie în graști și în cele din urmă se stinse lumina electrică peste tot. Pentru cine să mai ardă? Și doar sus, în deschizătura din galeria de len, mai rămase o dură luminoasă, captând privirea rătăcitoare. Ca a avut impresia că rupseseră cu toții relațiile cu el și că acum era desigur mai liber ca oricând, putând aștepta cât va poftie aici, în acest loc, altădată interzis pentru el, și că își cucerise prin lupta această libertate, Așa cum cu greu ar fi putut-o face altcineva și că nimeni nu avea voie să se atingă de el sau să-l alunge, va nici să intre în vorbă cu el, dar că și această convingere era cel puțin la fel de puternică, în același timp nu există nimic mai absurd, nimic mai desnădăjduit decât această libertate, această așteptare, această inviolabilitate.